По цьому він ще взяв шоколадину і глянув на дівчину, а перед тим дивився просто перед себе, не мав усе, що казав, пригадував, і сидів у незмінній позі, трохи схилившись у бік до дівчини. Повернути на три чверті до неї обличчя було смугле, трохи одутле, але ще не зруйноване». Його губи ворушились розмірно. Сивина скройно давала йому виразу розважливого спокою. Тільки м'ясень на горлі, смикаючись в ряди годи, зраджував його хвилювання, яке він старанно приховував. Проте й тон мови його був ламаний. Марта вже достатньо зрозуміла, що без в неї закоханий і прийшов з якоюсь пропозицією. Вона дивувалась, ніяковіл, але не обурювалась, бо мимоволі в ній повставало співчуття до цього статечного підстаркуватого чоловіка, що став жертвою навмисних чарів. Тому їй хотілося сказати йому щось ласкаве, у всякому разі, вона боялась образити його, та й те її плутало, що без палько говорив, ніби глузуючи, так що першої ліпшої хвини міг підвестися і піти, пояснивши свої одвідини та слова звичайним, хоч і несподіваним жартом, і вона вирішила чекати. Ви мусите знати, провадив завідувач, що цей син живе в іншому місті, моя особиста доля його зовсім не обходить. Так, ви не розумієте, що таке довгий вечір у кімнаті, де горить електрика, про які читає людина, сказав він спокійно. Такого вечора зароджуються неможливі чуття. Спочатку на них дивишся як на щось стороннє, так ніби в руках яку річ крутиш, що тебе зацікавило. А потім вони починають тобою крутити. Вони стукують спочатку в душу, як жебраки, яким треба дати копійку, а входять у неї для грабунку з розломом. Звичайно, тут важило те, що я вас щодня бачив. День у день. Ви пригадуєте той день, коли ви вперше прийшли до Махортресту? Ні, це було давно, – відповіла вона, з полегшенням почуваючи, що розмова набирає нарешті виразності. А я пам'ятаю, – сказав без пальку, посміхаючись. Перед тим я працював у тресті рік. Звик до помешкання, до шпалер на стінах, до людей. Я заходив у нього вранці, як у якусь суцільну масу, а тоді побачив, що Махортрест став якийсь новіший, просторіший. Так ніби його непомітно для мене відремонтовано. Коли б моя змога, я ту ж мить усунув би вас із посади, щоб надати махортрестові нормального вигляду. А що зробити цього, я не міг, то влаштував ваше переведення до своєї частини. Звичайно, я підвів під це законну базу. Ви зробили мені величезну послугу, мусила сказати дівчина, бо без пальку зробив паузу. Він мляво посміхнувся. Я зробив це для себе, а не для вас, сказав він. Я егоїст, товаришко Висоцька, так би мовити, закоренілий. Але мені шкода було примушувати вас длубатись у цифрах. Мені ж було ваших очей, ваших рук, вашої голови, що мусила схилятись. Знаєте, що б я хотів? Я хотів, щоб ви сяяли. Як? Я думав, може, з вас була б чудова акторка, що всіх скорила б. Бачив вас на сцені, бачив вас у балеті. Я був певен, що ви дали б щось своє. Може, це тільки наслідок тих довгих вечорів. І мені хотілося допомогти вам, вирвати вас із канцелярії і пустити в світ мистецтва. Створити вам надзвичайну долю. Весь час мене поривало прийти до вас, але натомість я прислав вам квіти і він кивнув на троянди, що стояли коло вікна. Ви присилали мені квіти, тихо промовила Марта. Я, квіти, майже скрикнув безпалько і уявляв потім, як ви їх одержуєте, як вони стоять у вас, бачать вас завжди. Безглуздо, тисячу разів безглуздо, я обіцяв вам сказати, за чим прийшов, так от скажу не знаю, не знаю, кажіть ви. Андрію Романовичу, почала Марта сумовито. Тільки, будь ласка, без отого всього, що ви мене шануєте, вдячні, й таке інше, урвав він її глузливо. Ні, я скажу зовсім просто я не вільна. Настала мовчанка, під час якої вона нічого не могла прочитати на його обличчі, потім безпалько підвівся і сказав, посміхаючись: Ну, вийде Маріч, з якої речі дівчині чекати, поки прийде якийсь старий дурень. Я вас образила? спитала Марта в розпачі. Він нічого не відповів, одягнувся і вийшов до кухні. Дівчина його проводила. Користуючись того, що там нікого не було, вона ще раз тихо сказала. Я вам вчинила не навмисне прикрість? Ні, не турбуйтесь, я сам за себе потурбую, відповів він різко. І що нового є в підмісячному світі? Професор біохімії, що читав коло свого столу при лампці, кинув книжку журналу, відхилився на спинку крісла. «Цього треба було сподіватися», – подумав він, закурюючи. Серце йому стиснулося образою, але він швидко себе заспокоїв, адже плани його тепер були цілком визначені. «Звичайно, американець», – думав він далі, – «скрізь американець, чорт бери». Проте хвилюватися не було підстав. Що з того, що американський учений, працюючи у вузькотехнічній галузі, Перейняв до певної міри думки, що їх біохімік так і не зібрався досі викласти в статті, як наслідки своєї останньої серії спроб американці це побічні міркування чи краще теоретичні припущення. А в нього тим часом це сталі висновки, перевірені й обґрунтовані пильним дослідом. Але самий факт, хоч і випадкового наближення до його висновків, здійняв біохімікові величезну тривогу. Як і кожен, віддавши на певну працю всю енергію, Славенко ставився дуже ревниво до її наслідків, уважаючи їх за своєрідну духову власність.